قال الشيخ المؤلف الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله ما مع صلافه katto nyo kato mufannih ya ai ibrahim juga shekh <coughs> ibrahim al-laqqani rahimahullahu taala di akhir bait syi en dia tu dia kata ma talatihi alhamdulillah <coughs> ala filatihi Tummasallallahi ma'a salatihi. Kalau kita baca gano tu bi iskanil 'aini huna. ma' tu dibacakan aa, kalau kita nak tegegak kata maqruun dibacakan dengan iskanil 'aini dibaca dengan permatiin huna di sini fi hadzal bait ni baca jamaah <coughs> uh, kemudian <coughs> baca dengan permatiini alal lughatil qalilati ah uh, atas logat yang sedikit ah uh, atas bahasa yang sedikit logat hak yang kathirnya baca jamaah lah Uh, ah, yang banyak baca dengan ma'a. Innallaha ma'afdiri. Ah uh, banyak dalam Quran bahkan uh, dengan uh, dalam Quran tu datang dengan lugah fushanya lugah ma'a lah. Tak ada ma'. Uh, kemudian uh, di sini mari dengan ma'a ah uh, lugah tu. Dengan apa pada di atas lorah yang sedikit. Bak pergi hidup berjalan dengan lorah, lorah hak sikit, lorah hak jarang bercakap. Dia kata li wazni. Aa, kerana waznah. Wazza di sini tu wazza syai bukan wazza seperti dalam suara tu dak. Ah, Sorah ni wazah juga kita panggil Fa'ala Apa nama ni ah, Istaf'ala tu panggil wazah Fa'ala panggil wazah Lepas cari kelimah-kelimah Hak membetulin hak tu panggil mauzun dia Itu ah, dah ada surah Istaf'roja wazah istaf'ala Pembengi hak tu ah, Mari di syia ni dia wazah Dia wazah cara lagu dia dah mustafilun mustafilun mustafhilun ha tu dia panggil wazza fa hukum ha tu mustafilun alhamdulillah ha mustafilun lahi ala mustafilun silatihi salah, ha tu wazea dia summa sala mustafilun minullahi ma mustafilun ha calon ma'atulin Suma ha, Suma mustab Salah Ilun Ada ha, Mullah mustab hima Ilun Haa Ya cukup Suma Salah Mullah Himah Mustaf Ilun Mustaf Ilun Haa Ya nak diimbel Siapa itu Dia baca Dia tuuk lagu Ya nak tuuk lagu Ya nak baca Tak boleh hmm. Alhamdulil ha, Mustaf Ilun La ala mustafilun salatihi mustafilun summa sala mustafilun Mullahimah mustafilun qul la salatihi ah ya, lagu dia panggil kanak timbak cuba kita kata dengan luah ma'at summa Mullahimah salha dah nyo sekarang Chen Seok ah ah tu kanak timme waze yani waze shi dia panggil ah ha, wahar rajah Lagu dia tu Nak turut tu Haa <coughs> Kemudian itulah pasal pilih Lurah tu, tu kalau tak kerana tu ke. Haa, kalau, kalau kalem Nasar, bukan kalem cakap Pelagu kat, kata ngalorak Nung, haa, lorak ma'an lah. Haa, tu dia Itulah kata syarah kitanya Dhabik ma' Hak musanah tu baca dengan permati'i Ma' Huna di sini Fi kalam ilmu sunnah ni Ataupun fi hazal baik ni Bapa tu aku pernah kiskan lughatil qalilati Di atas lughat yang sedikit Haa lughat Haa ha, ha, jangan cakap Haa bapa Li ajlil wazni Ay wazni syi'ri Haa kerana Wazni nak timbulkan dengan lagu syi'ir Itu dia wa in kana al dan jika adalah lughah yang afsah wa in kana al afsah wa ya ni dan jika adalah yang terlebih fasih bagi loraq itu ialah fatha ha patoh nya fatain yang paling fasihnya fatain baca ma'a tengoklah qiraat Inna allaha ma'al sabirin Inna allaha ma'al muhsinin Kunana ma'a, ma'a, ma'a nah, Itu dia Itu Lohah hmm. <coughs> ah. Uh, Separa buat kalah lagu Itulah dia cari lurah Kadang-kadang ambil lurah tu Lurah ni main nak kena dengan lagu nak pertimbang pada lagu dah. Ah uh, tu Ah uh, baik <coughs> Da'wa makna Salatihi ha, Selesai pada berdobitkan kalam Perkata lapar Mari nak bercara ma'na lah pula Gapo salah-salat tu awa ha, makna salatihi dan bermula makna kita tetak panggil selawat wal haklimu tu dengan solah ade kata sembahyang tu ah ha, solah we wow, tapi kita gi saling kecek kalau sembahyang solah ah ha, kalau Allah masuk panggil selawat tulis huruf ya solah tu lah ya tulisnya ah ha, tapi hok ha, lurah quran Ha, tulis ah dia tulis qiraat ya ha, tulis qab lam waw ta ya tulis belatu ah ya tulis alih tulis dengan rupa waw serupa juga zakah ya tulis zaif kaf waw ah ha, tapi tidak baca zakawah daklah baca zakah Alih tulis dengan rupa waw pun lain pada qiraat ah, Alih tulis dengan rupa alif cuba tengok solat ya tulis rupa alih Ha menulis ni pun kita kena tahu juga. Ha kalau tidak, ha kita tulis tak kena. Kadang-kadang tengok, orang okay, boleh baca kita boleh tulis tak kena. Klimoh tu guna tak kena. Dia panggil tak tak penamun tak halus si dalam menulis pula. Ha dia banyak cara. Ha tengok ni tulis lain pada qiraat eh, dia tulis belanilah salat. Tulis qad lam alif ta marbutah dipanggil ta bulat. Ada apa kalau Quran dia tulis dengan Salah Salam so, Wow ah Tak dia tulis belah tu Tapi pada dia bubuh baris Mari dia bubur alih kecil di atas Haa Wa'aqimus Salah Sabit tu lah bila baca dengan capur Lengawab Bunya solo Solo Ada? Haa tu Haa ya Dia mari situ lah Mari dia kalau asalnya Wow Asalnya Wow sama ai yaslu ha ah, yaslu ah, ada juga mari ah, tak kala tulis wa sat ni capu capu wa dengan alif bunyi solo ha ah, sabik tu warah dia baca gitu tu kita nampak oh sabik warah baca gitu pun ah, wa aqimus solah ha, dia baca gitu solah apa tu capu alif dengan wa masuk dengan hak tulis wa dak Zakou kalau tapi tak ada baca hal tu tu, ah itu dia. Mana kalau tulis, lain pada krua tulis apa ali baca solah, solah. Apa tu kita kata selawat tu mai hot nu, mai logak nu, logak hal tulihuan kita kata selawat. Kita apa makna selawat? Ah, tembak tu. Wa mana salatihi dan bermula makna salat, makna selawat tu maknanya. Rahmatuhul mafarunatu bit-ta'zim Maknanya Iaitu rahmatnya Allah Itu maknanya selawak Berarti kata Mudah-mudahan Allah beri rahmat ha, Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat ha, tu selawak-selawak tu kita berdoa oh, Semoga Allah menurunkan rahmat Allah beri rahmat Tapi rahmat bukan rahmat semata-mata rahmat yang disertakan ha, ada ha, rahmatul maqrunatu bit ta'zib ha, rahmat yang, diser yang disertakan dengan membesar bagi rahmat serta besar gitu ya kadang-kadang bagi rahmat tak besar ha ni rahmat serta dengan besar gitu ha tu panggil selawat Ah ha, tu besar betul kata selawat kelebihannya dia tu besar sangat. Sebab tu Nabi janji syafaat orang banyak selawat ke dia. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adapun sallallahu alaihi wasallam. Wa wa orang banyak selawat ke dia dia janji syafaat. Di janji syafaat. Kerana orang duk besar ke dia. Ah ha, apa? Oh kita gerak-gerak kamu dia gerak masa dia tu besar dengan perbuatan lah ha, depan dia kita ni tak ada lah. kita orang, orang dia ni ha ah, besar dengan selawat. Ah bab kita dengan segai selawat ni. nah. Ha, rahmatnya yang disertakan dengan membesar. Ambil mana tu? Kama tusiru sebagaimana barang kanak-kanak mamosoh murak masduk dia kenaka rahmat yang disertakan dengan ta'zif. Ambil mana tu? Kama tusiru kalau pakai mamasdariah seperti bahawa Ha, menunjuk Kan kata mana? Ken kata ha, kau ni rahmatihi tu makrunah bintazim. Keadaan rahmat diserata kau dengan taazim deh. Memberitahu menunjuk oleh al ibawatuh oleh idawah ay idawatuh salah. Ha, sana kesilawa ila bamihi kepada bamihi taala ay ila bamiin radyan ila ilahi taala karena Ila dhamirihi Ila dhamirihi Ila dhamirin Nak kata gini Buat apa Dhamirin Aidhamirin ai A'idham Alayhi ta'ala Terus oh, ingat tu, tu. Kalau kata Dhamirin Rajin ilayhi ha, Rajin ilayhi Kalau kata A'idham ala ha, Ingat Kali yang dia ada ha, Dengar dalinya Menunjuk kata Begitu tu Kerana Idafak solah tu Kepadanya ta'ala Ini kata Ma' Salatihi Dhamirihi tu klik mana serta selawat nya Allah taala. Ha, dia panggil ibopah kepada bome taala. Ha, itulah menunjukkan kata rahmat ha, apa dia serta dengan membesarnya Tuhan membesar. Ah ha, Tuhan membesar. Ha, ah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ah ha, tengok tu bahawa Allah dan segala malaikatnya berselawat berselawat ha itu dia isna dan selawat kepada Allah dalam ayat al-Quran ha sini kata idofahnya kepada bumi Allah bumi yang kembali kepada Allah sekali gitu wa hadza wal laiqu dan ini la hadzal makna ini ini makna iaitu makna solat tu ialah rahmatuhu al-maqruna tu bi ni ha? lah yang layak yang sesuai yang menasabohkan li bil maqam dengan ini tempat ha maqam ai eh, maqamid du'a kanop kanop selawat ni doa mm atau maqam solat katalah ni lah yang layak sekali makna selawat tu rahmat dia disertakan dengan membesar dalam keadaan yang begitu wakilah ha, ada kata yang lain pula tu wakilah ayat kalab Abdul Ulama dan kata setengah setengah ulama tapi tak wajar lah siapa yang mengatah pakai pusat katakil lagi pula diisyaratkan kepada depan robot kan lah. katakil kata setengah ulama hiaan kalah ramu tu ini ular maknanya segitu ia makna ha makna salatih makna selawat tu ialah mutlaqur rahmat ha okey ya kedua semata-mata rahmat tak kira lah, umumnya sawaun sama saja urinat disertai akidia rahmat tu bi ta'zim jatik amla tak kira. selawat tu semata-mata rahmat semata-mata bi rahmat Nah tu panggil selawat. Samua ada disertai dengan takzim, ah ataupun tidak. Semata-mata beri rahmat tu panggil selawat. Ah jadi lain dua tu tu Hak kha. Ah kalau yang tamu tu makna selawat tu kha. Ah kha nganak rahmat hak jadi disertai dengan membesarkan. Kalau semata-mata rahmat tak disertai dengan besar tidak panggil selawat. Ah hok ha nun kha sikit. Ada puan umum Mana? Semata-mata beri rahmat dipanggil selawat Tak kira diserta dengan ta'zim pun Ataupun tidak Lakin Lakin Boleh? Lakin ha, apa? Boleh kita lahum. Tetapi Haza ini ni Ia panggil Bayanul salati Fi haddi tetapi ini ni. Haa Zalqe ni. Dia panggil menyatakan makna selawah pada hak dirinya. Diri salah. Ha, Mana asal selawah tu belah tu lah. Putus tilih. Biqad'in nazari. Dengan putus tilih. Dengan tak tilih. Ha, dengan putus tilih. Anil maqam. Daripada tepat. Ha, nak ayat tak asal selawah tu belah tu. Pada logak. Asal solah pada logak belah tu rahmat. Ha, asal selawat tu rahmat ha, tak asalnya tak kira lah tempat dek selawak ke nabi ada kira ada tilih tu ha, teman-teman kata ini kini -in menyatakan makna selawak asal ha, bayanun lispalati fi hadizatihah hadizatis salah biqat'in nazari dengan putuh tilih dari ha, dengan putuh tilih dari anil maqam daripada tempat tempat kita ni dek selawak atas nabi wasallam tak tilih situlah Selawatullahaladzim, kemudian wayam bani ala haza al khilafi dan terbino di atas ini kila. Saat ini mengupah keasas patut nak bino naik, dah lah. Cuba kita nak buat rumah tu Rumah batu ha, Kita letak asah dulu Gali lubat dia panggil Gali lubat Lepas tu tuai pelapik naik, panggil, tuwe, naik. Ha, Lepas tu tuai tomo naik Lepas pasut letak rasuk kan ha, Lepas tu susu naik Atu bina naik Susu gida Kamu tiya naik Nak buat pelapik dipanggil panggil terbina di atas ha, Ni pun asah uh, Makna selawak tak pua makna Salah tak pua makna Pilah di makna tu dah Satu makna kata Ha makna selawat tu rahmat ya dengan takzim ha. satu kata dak makna selawat tu mutlaqur rahmat tak kira disertakan dengan takzim atau tidak kilas ha, di asah tu bila kilas dia tu nak terbina ke di atas asah tu kan ha, tak lupa kilas bina atas kilas tu kilas hmm. bina di atas kilas tu dia kilaslah ha ya supalah kan? Nasabit dia kita dale kita nak pakai cek khilaf, piyah, Nak berapa Kita kena pakai asah tu Lepas tu bina enak eh, dah tu Nah, Nanti kita banding Sebab kita kata nak banding Nak banding sah so. Kita banding kata Bismillah Haa, Bagi Fatihah Wajib ke tak wajib? Tengah kata wajib tengah kata tak wajib Kau mana wajib tak wajib? Ya bina di atas khilaf dihumi lagi Hilang mana? Bismillahirrahmanirrahim Ini satu ayat daripada Fatihah Kau buka Buka yakilah di situ lagi dah. satu orang kata, ah bukan daripada satu satu ayat daripada Fatihah. Satu orang kata, ah satu ayat daripada Fatihah. Ha tu situ kilas. Tak kalau bina tahkilas itulah. Bila atah kaun kata Fatihah bismillah satu ayat daripada Fatihah wajib kita baca Fatihah, wajib baca bismillah. ada betul dia. Dia tak lahir nah. Kan? Ha atah kaun kata bismillahir rahmanir daripada satu ayat daripada Fatihah. Ada bukan tak wajib yang baca bismillah. Ha, Fatihah tu wajib. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah tu wajib. Bismillah ta wajib, ya? Haa, Haa, tak wajiblah. Ha, jadi baik kot. Ha, tak ada kena berkelahi lah. Apa kita turuk ke mana? Kita turuk mazhab je kata satu ayat daripada Fatihah dah itu wajib baca tak bismillah. Tak racha bismillah tak sah. Ha, bina gilalah. Turuk orang ni. Pak ni turuk. Tak nak belahi apa? Sudak belahi tak reti ummi tak ada tepi tengah. <tuh> ha, nak balak. bila? Oh, oh ada apa? Amuk iko ikut mana? Iko ni ada apa? Iko tak ada apa. Ha, ni sama macam Syafi'i, mu katakan ya, tak lelah tak ada Syafi'i lah. ada, ada ada istilah ke ITI ashab. Haa, ada ITI tak? Itipok di kalangan as Ada ittifaq lalih ya. Tak leh kita kilah Haa, Imam tu, ashab tu, kok tu, pu As-haab tu bila itu kita apa tu kok tu. Haa, imam Ha, malaikat satu berkata, As-haab berbuat perkataan. Ha, tak apa pula ibalah ni nak menyelesaikan masalah khilafiyah kita. Ha di antara lain kita fahal lebih kita dulu. Ibtad bin nafsi setak diri kita dulu. Ha setak diri kita dulu. Ha inilah cara kita nak menyelesaikan masalah khilafiyah kena kita fahal dulu. Ha kau tidak kau percayalah. Nah ni bab furu usul lain amak ha, kemai mai sini pula. Salah, pada lorat gabung makna salah Ha cecak loroh dah tu. Ha satu kaum kata tadi. Oke kata jin. Atubet ha, dua. Bila tubet dua main nak bina atas tu, tubet mari dah apa khilaf. Lalu kata dia, wayam bani ala hadzal khilafi dan terbina di atas ini kilah ni. Filah pokok khilaf pada makna tadi. Ha bus dulu di situ. Ha wayam bani ala hadzal kilah ai fi makna Ha khilaf ai makna solah. Khilaf pada makna selawat khilaf dak. Ha terbina di atas khilaf ini ni oleh al atfu fi ta'ala. Terbina oleh ataf ha atas ni atas apa ni? Bukan atas laurat ni, atas nahwu. Ha atas istilah nahwu ni. Oleh ataf fi qoulihi ta'ala pada permannya ta'ala Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim Warahmah rahmah wa ulaika humul muhtadun ah hak Tuhan dak wayak orang sabar ah apa dia dah wa bashshiril sabiri Al-lazina iza asabatuhum musibatum Alu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah Wa ulaikahumul muhtadud Mari nak bicara nahumutah mana ni Wahratah pada kata warahmatum atah mana Haa Saya tengok lagi kok nuruh Wa pada wa rahmatun Wa rahmatun Atah mana? Atah pada salawatun Salawatun rapun Jadi khaba uh, Muqtada mu'akhar Alaihim tu khabaru muqadam Jumlah Khaba ula'ika Airaknahu Ula'ika Mereka-mereka itu Atau orang-orang itu Siapa orang itu? Orang sabirun Orang yang sabar Saya kata Wa basyir sabirin orang-orang Arab hak yang apabila kena kesusahan dia kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah ha, dengan kabar berlaku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. semua kita ni bagi Allah, kita ni akan kembali kepada Allah. Ah ha, berlaku gepa inna lillahi wa inna ilaihi Masya-Allah. Ha, jadi dok senantiasa ingat kat Allah. Ah, okey macam ni, Tuhan kata ngena. Kan, ha mereka itu, orang-orang itu ayyus sabirun. Jadi pahai pada ayat dulu noh. Alaihim atas mereka itu atas ulaiika ialah salawatun min rabbihim. alaihim khabar muqaddam, salawatun muqaddam akhak Ah. Tak boleh tak luk tu. Ha, mereka itu, atas mereka itu ialah di berapa? Rahmat daripada Tuhan mereka itu wa dan rahmah ha kok mana tu rahmatun atas pada salawat tu ha tengok di makna tadi tengok di makna tadi ha nak kata atas apa tu ha pergi lagi fa alal awwali ha fa alal awwali maka atas yang pertama atas kau yang pertama wa alal qaulil awwali ha maka di atas kau yang pertama kalau kita berlaku atas kawan Yaptamu Nah Mana kawan ia Yaptamu Iaitu makna salah tu rahmatuhul maqrunah Bita aziz Yang terlupa umbi dia Kalau kita berlaku atas kawan Yaptamu Yakunu adalah ia, ia al-atfu Fi kawan Yaptamu Min atfil ammi Haa Baca tak supa tu Nak tulis tu tak turun tulis ah pandapan dah Tak <tid> itu kan apa anak ajana ha kalau tuuk tulis dah. min adfil ala mingko itulah ali mingko ha ah, tulis gak ah tak turun tulis jana silat tulis ha cara menulis Tanya punya sabku qalam silat tulis ditambah lam sebenarnya tak ada So, tomak patut juga Ini jadi adallam sebenarnya ammi aa alal khafi ha tu tepat tahunnya tulis alamun alimi nah ha, nakki jelah ha tu kata ada as-sawab alal sawab al -ass ammi alami -am alam ha, tak ada alid jadi orang pain kata min adfil ammi alal kha ha lah mana ha jadi rahmatun maktub Salawatun maktub alaih ha, Amin adfil am Apa am? Rahmatun tu am. Ha. Di atas ke atas maktub alaih Yang khas, apa salawat Kan ada salawat tani, Mana rahmat yang disertakan Dengan takzim, kalau rahmat saja Tak serta takzim, tak panggil salawat Khas ha, Maktub alaih khas Salawat tu khas pada rahmat lagi Ah tu dia selawat tu kah pada rahmat lagi tiba-tiba makari wa rahmah ha, atas pada selawat dia panggil min adil am alal khas ah min adil am alal khas hmm tu dia wa ha, alal thani dan di atas yang kedua alal qah ah atas makna yang kedua qah kata kenapa makna selawat itu mutlaqur rahmat tak kira sawaun qurinat hana ah bi ta'zim umum kalau gitu kalau berlaku atas ke atas makna yang kedua min ha hazah dah tu yakunu kidema wa ala althani min yani wa ala althani yakunul adfu adalah ia atas ti qoulihi ta'ala itu min at tafsir ah ha, banyak atas tafsir dah ana dah atas ti atas makna yang kedua selawat dengan rahmat satu makna je ya. ah tu dia selawat ialah rahmat ah selawat ialah rahmat oh kata daripada atas tafsir pun ah tu dia rek selawat ialah rahmat hmm sama ada rahmat disertakan dengan makan uh, dengan takzim panggil selawat tak disertau panggil selawat kalau itu selawat dan rahmat oh depannya atas tafsir lah. Nah, makna wa mayr nak tafsirkan makna rahmat. Bajak dan parang. Ah, atas tafsirkan dia satu makna. Takut dia tak faham makna bajak tu Dan parang. Cuba hole bajak dan parang. Ah, dua perkara dak weh. Atas tafsir dia. Panggil. Dia mau dia mana? Ah, kata mata dan parang kau tak faham sak bajak dan parang tu nak tafsirkan makna bajak tu. Kan? Hmm. Kita sini sebut parang tak putih. Ha cuba hala parang dan bajak tu. Ha, ha tu dia. Hmm, bakpo warid dan bajak anak ha, tafsir makna parang. Moga tak tak faham makna parang. Ha di banyak atas lah tu. Hmm, tu dia nak. Ha baik. Ha kalau hak penama ni hak atas atas ang kepada atas penama atas ang pada q, tu dia Nabi dan rasul. Ha dia bagi ataq angkat atas khas. dari uh, dia bagi ataq angkat atas hmm, rasul dan nabi ambil khah dulu rasul dan nabi rasul dia khana kh dengan nabi hak disuruh menyapa sebenarnya rasul kalau tak suruh menyapa nya nabi saja ha itu dah dah ha dia rasul dan nabi Muhammad itu rasul dan nabi ah rasul kh kerana Nabi hak disuruh menyapa Dia panggil Rasul Nabi Nabi umum Sama ada suruh menyapa Tak suruh menyapa Nabi mata oh, Kalau itu bila susun bunyi Rasul dan Nabi Orang panggil atas pola gitu Min atapil'am alal khas Haa Berarti dah Itu misah-misah Itu nabi berbihak Haa Kalau gitu Selesa hamanu. maknanya Wa qadfassaral jumhur Ay jumhurul ulama' nak keluar ha ah, nak keluar ha akal ada juga sedikit-sedikit tafsir lagu lain dan sungguhnya telah mentafsir menerang ah ha, oleh jumhur ulama rahimahumullah taala fasarussalata mentafsir akasalah ah ha, kalau tepat kejejak semaya jumaah semaya sini tetap kejejak selawat tak kejejak selawat Sungguhnya tafsir oleh jemur ulama akal selawat tafsir bi annaha dengan bawasanya soalah itu tengok, Silik tengok, kena hurai tengok. Selawat minallah, selawat daripada Allah. Sepatana Allah berselawat ke atas Nabi. Hamak naga no. Puak-puak mereka selawat ke atas Nabi. Hamak naga ha, no. Ah dia kata bahwasanya selawat daripada Allah itu ialah ar-rahmatu birahman. Nah, selawat daripada Allah dengan mana Allah beri rahmat. <Sessizuk> Wa minal malaikati atapada minallah. Al isti'faru atapada rahmatu. Ha yang panggil satu hara atas dua matbu. Ha tauzid bagi tengoklah. Ah selawat minal malaikati al isti'faru. Ah ha, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ketika kata bahawa Allah tu selawat ke atas nabi maknanya Allah beri rahmat dan puak-puak malaikat selawat mereka itu atas nabi maknanya puak malaikat minta ampun ah ha, istighfar ah ha, wa min ghairihim atah pada minallahu la dan uh, bi Dengan tafsir Dengan bahawasanya Salah Min ghairihim Dari yang lain Daripada mereka itu Malaika Malaika Kita lakuh ambil dulu Wa min ghairihim At-tabarru'un Wa du'a'u Caigu jawitemu Supaya mudah apa Selawat daripada yang lain Daripada mereka Iaitu Makna Tabarru' bermohon Wa du'a Dan minta mohon Dan minta Ha makna gitu. Minta do ha, kita doa. Hari kita berdua minta bahasa Melayu doa sa arah minta doa. Ha, walha walahu doa ialah minta. Minta doa. Dua selalu dah kita mari. Ha lain. Sepatu undur klik. Walau hajarung wa sajarung wa madarot. Yani walau kana ghairuhum wayah. Dan jikala adalah yang lain daripada mereka itu lain daripada malaikat tu walaupun yang lain tu batu batu berselawat wa syajaran pokok kayu berselawat wa madar dan tanah hmm, tanah kerah kita sinye panje tanah qa nah kita panje tanah qa tanah pusu tanah seluklah musim ni musim kemarab abah tengok tu? tengok menda tok kerah kum nah tu dia madar dia panggil madar bila berselawat daripada yang lain daripada melekat tak kiralah walau yang lain terkena ke batu, kayu, tanah keras, tanah kok. Ha, selawat dengan mana at-tadarru' wad du'a'. Ha, itulah selawat. Jadi kalau kita tengok dengan tafsiran ni, apa panggil apa ni? Ini masuk daripada mustaraq lafzi. Ha, pula dah. <Sing> Lapa mustarak Mustarak lafzi Mustarak maknawi Oh, percaraan eh, ni Duk ke dalam nu Duk ke dalam usul tafsir Duk ke dalam usul pekah Yang ni gibra'an Haa, percaraan lagu ni Duk ke dalam ilmu nu Haa, hannya kata satu kitab ni Tak tahulah berapa ilmu masuk je Haa, tapi tu Kalau kita tak mengaji dalam uslu kita, ke Tak boleh lah Nak pergi ke kitab Ha, itu dia Kali kita peting ke muka lain juga ha, Tak boleh baca sungguh lagi tak Tidak Ini habis tu lah Kita reda kita, kita sabar Di atas pandang yang renuh kepada pengaji bahasa kita ni. Ha, asalkan kita dapat ilmu barakah Ilmu yang manfaat Ilmu yang boleh beri manfaat berguna untuk diri dan kepada musyarakatnya ha, Kita kena reda Kita kena sabar dulu dia anak atorano pun. Ha tu dia. Ha nah. Ha tengok ni dia bercara ni usul fiqh tu tafsir kod munfurad dan. Ha orang nak tafsir kena si belah ni, orang nak main fiqh kena faham lagu ni. Ha nah, tidak tu mana umum mana khak. Ha, ha. Kemudian, jadi selawat makna dia tu bukan satu makna dia. Nah, ha, satu lafaz. Ha mempunyai beberapa. <coughs> tengok. Jadi dia kata kalau selawat Allah berselawat atas nabi dengan makna rahmat. Puak malaikat selawat dengan makna istifah. Ha. lain pada malaikat selawat, makhluklah. Lain pada malaikat, makhluk lain pada mereka, sebenarnya manusia, jin dan benda-benda tak bergerak macam kayu, batu, ah uh, tanah tani tu. Ha tadarrud doa. Ah ha adakah pokok-pokok kayu tu berselawat? Ha tengok waqad warada ha, tapi ko hadis pula dah, tak ikut sejarah pula dah. Ha, kita mengaji ilmu tarikh semung ni. Ha kalau kita masalah sirah, ha kita sirah, kita cakap sejarah, ha tengok nak wayak mukjizat Nabi, irah Nabi, masa dia belum jadi nabi lagi dia berjalan kok loror-loror, batu dia tapak tangan ni. Dia salai pokok kayu je lalu, bagi salai ke dia. Ha, hatuk nak dia adalah sirah pula dah. Ha, sini mak mari ni. Waqad warada maka dungunya datang warik pada hadih annaha bahwasanyo al -mazkura. mazkura yang tersebut min alhajar wasyajar wad madat dan itu sallat alaihi telah berselawat hah selawat mana doa ha nabi gigok mana puak-puak kayu batu berselawat ha ni apa yang kata sabik ni berkat ke banyak ni sabik ni mulia siapa ke tak berakar pun doa selamat niki kita ni eh ha manusia ialah lagi menyopoh ha, ha, na'udzubillah min zalik bila kita fikir jadi aka kepada Tuhan banyak ha berdoa bilalah ha ha serabut dia tu ha, ha tu dia dek orang hak bersih nawa amal tak boleh nah tu dia nawa amal tak boleh serabut nah ha, tu lah. ha, bila kita terbuat moga baik oh pakat ha pakat berdoa baik dia ha tengok dia baca lagi salat alehi bersilau iyatanya. Begitulah khabar rawah al sebagaimana barang hadis yang telah riwayatkannya oleh al Halabyu. Nah ha, al Halabya di mana? Di siri masyhur dengan Sirah al Halabya. Ah, ha, kita sejarah ah ha, yang di ha, ngarai oleh Syekh al Halabi. Ah Syih Al-Halabi. Kalau dia panggil ah Sirah Al-Halabiah. Ya banyak juga kitab sirah-sirah Ibnu Hisham Ah banyaklah. Ah ni Sirah Al-Halabiah book. Walaupun katanya wa inis tahara annaha sallam mat alayhi Ah. Dan jika masyhur, fa masyhunnya annaha bahwasanya al-mazkurat minal hajar wa syajar ulmada. Hak masyhurnya batu kayu tanah tu Salamat alaihi faqat Beri salam Ia atasnya atas Nabi Salallahu alaihi wasallam sallam Faqat Aidunas salah Aidunas salah alaihi Buka selawak Beri salam je ya, Salamu alaihi ka ya Rasulullah Haa lalu Lalu kok pokok kayu Assalamu ka ya Rasulullah Beri salam Rasulullah Nah pokok kayu Wisal. Ada satu Pokok Potama mati dah. Ha ah, tu dia. Ah Wisal ke dia. Yelah lalu pokok kayu. Pokok kayu Potama Wisal. Ha ah, tengok tu. Ah maka ini nak royak apa ni? Nak royak kata selamat. Ah <Sess> dari kita Asiratul Halabiah. Antara kau dan makul. Hak ha ha tadi. Wa minal malaikati alistirfa wa min ghairihim atadorak wa du'akan. Ya. Hak ini rekah. Selawat daripada Allah rahmat. Wa min ghairihi غَيْرِ ghairillah. Selawat daripada yang lain. Dari yang lain daripada Allah. Ad-du'a'u. Oh rekah. Ha Dia kata wahual aksar. Ha dengan kata lain ni rekah ha sikit. Nah. Nah wa hina dan pada ketika itu yakunu shamilan lisistu bari wa ghairi dan pada ketika itu jadilah ia ha pada ketika mana anak di sini anak di betul amin ghairi adua ah wa hina idzin hina idz kanat hina idz kanat as-salah min ghairi adua yakunu adalah ia doa tu syamilah melengkapi ya lil isti'far wa ah ha, tu dia tak ada kena tafsir apa tadi tadi daripada mereka isti'far daripada lain pada mereka tu baru doa bunyi lain ada pokok ni kata lain pada Allah selawat dan lain daripada Allah panggil doa malaikat apinya ustaz dan juga lain pada isti'far ah ha, kena doa umum pada isti'far lagi ah ha. Mana istighfar ni minta ampun. Kok nak minta ampun tu istighfar. Ya Allah ya Tuhan kami ampunilah kami, bagi kami dosa kami tu istighfar. Doa istighfar ni. Adapun doa tu umum. Ya Allah beri selamatilah kami ya Allah murahkan rezeki kami ya Allah, memanyakkan umur kami. Ah tu doa. Ah ampunilah kami bagi ku istighfar. Apa, apa tu maksud doa ate? Jadi istighfar dengan doa ni apa tadi? min adbil a, a prakah alal am. Ayat tersebut tu doa oh, dan istighfar min adbil am alal min adbil prakah alal am. Hmm pusing. Ah itu dia. Kemudian waqta rabnu hisab. Dan telah pilih boleh tibnu hisab. itulah tuah. Ah masyhur dengan ulama nahum. Ah, ibnu Hisham al Ansari tuh penamoni. Kita ah, tidak banggaji tu Qatar tu. Ah, tuh mata Qatar. Ah, nah na, ah, tu dia. Tuh mata Qatar tu. Ah, dan syarikat Qatar tu. Dia ada tu. Tapi haki ni dia kata di mana ha, ni Telah pilih oleh ibnu Hisham fi murni fi dalam kitab murni dia murni labib ha ha ibnu hisam murni yo murni ibnu hisam ini murni labib ha tu kita nak bila sebut murni murni labib takut nak sama dengan murni hak fiqh murni hak fiqh tu murni muhtaj Haa tuak Syekh Khatid Sarbi ni Dia wat sarah di atas mata Minha'ah Imam Nawawi Haa ni lah pengajian kita Dia bawah orang ulama Haa ha, ha, ha, tu dia Pak kita hak pengajian cara baru ni kutik kutip me jeput-jeput-jeput dalam tu lah Haa ni kutik kutik kutip kutip, kutip dalam tu Hmm tu dia Haa Ibn Hisham kata adalah kitab murni dia Haa ada yang ada siapa murni nak suruh tu enggan dengar bang muni. Demak kata. Ah annaha. Ah pilih kau mana wei? Annaha. Ah baca annalah untuk mabbu tepat mabbu bagi ikhtas. telah pilih oleh Ibn Hisham annaha akhi bahawa so apa tu? solah. selawak lagi tu doktor sarah buku selawak lagi tu. Selawat tu ialah alafu baca dia bi fathil ain di fathil ain tak kena baca itfu ni depa arti lain maknanya al <laughs> atfu ah atfu ni bahasa kita gapo wei atfu lembut lembut Berhalus ah, berhalusi ah atfu dia nah, panjang lembut sebab tu dia asal orang juga atfu atfu to lipat sepak kain dah kita lipat lipat ah sebab boleh lipat sebab dia lembut cuba bagai kerah nak lipat ni pun kulit kita keras kan boleh lipat dia alih ya dia keraslah ya? dia kena lembut baru oh, boleh lipat ha lepas tu tengahji nahum pula jerata atah atah atah kena asal pada layer atah lembut lipat tapi dia ya, gigi gigi atah mana lipat klik mana lipat klik ha dia bernasabah dengan orang gitu dah ha dia tidak kata gigi gigi gigi lepas habis belah tiada lipat klik ha, ini ni atah mana ni atah klik pada sini Ha macam mana mana perkataan ni sambung klik Naha umi dulu. Ha to lipat klik, sipak klik. Ha tu perkata ataf ataf wa harata tahra tah. Ha salahnya ataf mana lipat. Ha lipat klik. Nah lembut hmm dia. Ha kalau gitu logatnya atafu. Selawat-selawat tu mana al-afu. Sabik dia mutaadin dengan Allah apa tak apa. Ha dia ada yang tanya Eh, jangan selawat atas nabi, tidak ka alalil madarrah, bahya ala al. Ha, tu dia kata. Nah, laha ma laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi lalil manfaat, ah lalil madarrah. Faham tak selawat turun atas nabi ah bunyi bahya ni? Ha, ha, ha soa sini. Ha ni toq selawat turun atas nabi. Alalil madarrah atas ni berat. Ha eh, semua atas tu makna bahaya. Mana? Atas turun batu tu bahaya sungguh. Bahaya batu tak fallo. Ha tu bahaya sungguh. Ah ha, tu dia. Bahaya batu tu tak fallo. Ha. Ambil kain ni Kain saru oleh limala junju tak fallo. Tak apa tu. <Gülüyor> Itu tidak ada. Ah, kenapa dak? Ambil piah ni pakai atas kepala. Bahaya Ambil serban pakai atas kepala tu. Ha tu dua ikat pinggang eh, dia suruh pakai atas kepala. Ha piah pakai atas kepala. Bahaya ke alat lagu tu? Tak ada bahaya pakai piah atas kepala. Itu dak? Bu piah atas kepala. Ambil batu atas kepala. Ha tu jelah juga tu Allah al-mutar. Ha itu dak? Ha inilah Sungguh dia. Sungguh pemertaadi dengan Allah tak apa kena selawat mana atfi. Okay, ha, kalau kita Ibnu Hisham dia pilih waktu ah ha, al afu baca di Fatihin wa bin nisbati lillah ta'ala rahmatu ila ahlihi. Betul kau tadi juga. Cuma lainnya Kawan kawanu dia kata selawat tu daripada Allah makna rahmat. Ya di situ lalu makna dia. Ha kawan ni tak. Selawat tu mana afu Maka atas itulah nisbah bagi Allah rahma, nisbah bagi mereka istighfa, nisbah bagi lain. Ado, jadi ada beza pula di situ. Ila akhir hidup. Lepas tu wayatirat tabu ala hazal khilafiy. An-naha payah macam ha, Ya tepat je ya jalan payah Pada kita dapat mishah tu lah dia ha, Setakat tu dulu ha, Tapi kita kena ha, Hemohkan Wa yataratabu hmm. ala hazal filafi fi an-na Wallahu ala Nah, tak itulah makna kita mengaji kehidupan tu jangan tengah kehidupan no, orang abad yang mampung nah, nak ambil bahagialah pada nah, kita pada budak-budak oh yang banyak lagi ni kita ni nak maju ini tak maju tak tak, tak, tak banyak lagi tu, nah, tu kita boleh dah tu kita kejemaahkan itu menambah bagi kita sendiri. Nah, kita mengaji lagu tu ni lah bagi kita mengaji boleh kita boleh terpana kita baco. baca baca si tu dia tambah klik kita boleh kita si baca si sudah banyak baca ya boleh. Ha, kita tak ada bahagia tu kita mentalaq. Ha, dia boleh kala tu boleh. Kadang-kadang dalam mengaji kita kita ambil dia panggil hak-hak mengaji pengambil musyafah guru. Sina malak mengaji bahasa Jitan. Ambil musyafah guru, dia guru doa ayat tu. Nah, perhati Bobiah Hurait, perhati ha dobek, to pia topik to Dia doa ayat kita tengok kisah. Cara mengaji bahasa Jisa. Nah, dia baca kita tertengok. Kan nak tahu cara baca. Bagi hati awak, ah, tando, tando, tando. Ia dobi, ah, dobi, tapi, ah, kadang-kadang tak ada nak berhati. Bobok jahoreh, ah, berhati jahoreh, hurai bobok, ah. Pastu kadang-kadang tak, tak dia banyak bercakap, tapi orang ilmu berapa kau, dia main wow, bahasa lahir ilmu japo. Pastu tenong, mulai luar tenong. Kalau kita jepang nanda, tenong. Kadang-kadang tengok kita tak hati, tahu. Bob mulai belakang. Mah jauh buka ah ha, tu dia ha kita boleh baca kita baca ada ada baca, baca baca tu punk, main musikir nak mungkin ah huh. ha, tu dia ha kita boleh rajang Kita lain dengan bah ha, ni dia masalah musikir pak ha, dia boleh ni najisah kita ada ada meta yang kelah tak kelah tak tak meta nak berpercaya, nak berhenti, nak beri suci hati nak berhati, bersih hati, hak ni lah ha, boleh, boleh baik diri sendiri dan orang lain, ha, nak lah tu sahabat tu, kena ikut mualak, kena turut cara mualak, dia mahu nak ha, ha, orang lain, lain belah nak nak kelah, lain belah nak hak tu, nak ha, nak boleh ke apa-apa kena ikut, kerana kita boleh, kadang, -kadang kita boleh ni putih, kita boleh dah tapi putih, kerana bahasa mengagi derah ni, oh 4-5 tahun hari dah Ha tu dia masa kita mengaji isi Allah Taala beri nah ngaji patahnya dua tiga 4 sa kita boleh mengajar kita boleh mengajar ha siapa boleh mengajar atau ha beri ha, ada lah atau ha beri ni gapo ngaji tu sikit boleh mengajar sampai ha patut sa, boleh mengajar ke bojak kepada budak sedut di sini belum pada belum lagi ha masa dah lekak adat tu walaupun untuk ha beri tapi putih ha putih, nah, putih ni sudah sudah ada dak mai ya betul betul, toh hari uji ya uji tak ada gigi, kita kerja, dia boleh kau boleh kau boleh kau boleh kau boleh, dia kena tepuk tepuk tepuk tepuk, nah, itu lah. inna nasrullahi karib, ingat betul Allah taala hamfir. Dia karena zaman ayat tu asal masa sahabat dulu tak kalau uji ya kuat mata nasrullah, ha <laughs> deri Dia deh umat umat nabi dulu bila ya uji ya kuat, bila toh hari kata nak tolong. Orang bawa agar Allah ha, agar bawa orang bawa agar bawa mu jajah tulung intan surullah yang surkum jika kamu tolong Allah ha, Allah tolong kamu mana mu bawa takat ba ke Allah Allah tulung mu gano dah kena tinah gano dah buat teruk dia mu gano bila lagi ha, ingat mu kata Nabi buah-buah Nabi berkata ala inna nasrallahi khari pertolongan Allah hampir ha tapi ha. mana bagaimana suci dan mengaji mulat benda tu akhirnya bertemu macam-macam lah kita mengaji ni nah, sebab tu tengok, susah payah dalam mengaji lah kita rasa dah, nak boleh perhatikan Allah tu, bukan berapa macam hari, pakalai tawak main-main kah? Nah, dia sebab tu lah kita dah mengaji, dia ada piti, lain banyak takdeh, takdeh, kita nak mengaji dia kita boleh tak apa? Nah, boleh tak apa tu lah, tak Apa takpe pakalai putih tu, dia, dia uji banyak pula tu, uji banyak pula, tu mingat lah, nak mari nak pakoh Ha, ha banyak cargo pula tu Kadang-kadang lurus tak ada apalah. Ha ya banyak cargo lagi. De. Ha, itulah. Ha, sedikit nasihat Hubungkan dengan ni. ha <tuh>